Hej och välkommen till avsnitt 8 av Abit of Nerdiness. Det här är Niko som vanligt och vi har med mig, eller jag har med mig, Danne. Ja, jamen. Och Fannan. Ja, visst. I, oj, nu blev du hög. Det är bra. Ja, det är jättebra. <laughs> annars brukar var väldigt låg. Ja, det kan nog. Mm. Mm. Som vanligt, hoppar in i vad vi har nördat. Och idag börjar jag. <laughs> jag gör det. Wow. <laughs> Uh, tänkte börja, jag har börjat kolla på Arrow igen Den här tv-serien med The mm. Green Arrow uh, Jag har lite svårt fortfarande att fortfarande komma in i den Jag tycker den är lite beige Jag har hört att säsong två ska vara eller säsong två ska vara riktigt bra Så vi får se, jag hoppas att den blir bättre än vad den har börjat är med inte, nu. Uh, Är inte Arrow väldigt, en väldigt cheesy serie? Som ja, jag har förstått det, i början där, sen, jag det är bra, sen ska det bli väldigt mycket crossover med okay. Flash och sånt här mm -hmm. Avsnittet jag håller på att kolla nu som heter Broken Dolls Den är ganska skön för den är mörk som jag tycker om mm. så där. Ja, har, har inte du försökt kolla på den här förut? Jag har kollat säsong, första säsongen och fastnade inte alls Jag tvingade mig nästan igenom den Enbart mm -hmm. för att jag har hört att tvåan ska vara så jäkla bra som folk säger Ja okej, okay. och det är därför du försöker igen nu då eller? Ja precis, så nu kollar ja. jag säsong två då. De två av första avsnitten tyckte jag inte var något speciellt bra alls. Mm. Nu är jag på tredje och den tyckte jag är jättebra så jag hoppas att den fortsätter nu att vara så här bra som den är under det här avsnittet. Ja, ja. Jag, har, det, jag tycker det är tråkigt det är bara att man blir taggad nu när du säger det här. <coughs> Problemet är bara att jag har ju sjukt svårt att börja i säsong två. Ja ja alltså, man... vad jag än ska kolla på, man lär ju kolla på Ja du börja. lär kolla var... första för det är väldigt ja. mycket flashbacks och grejer Och jag kommer ju tokledsna om du säger att den inte är något bra första säsongen Då kommer jag aldrig ta mig <laughs> säsong två, Nej. tyvärr Nej, Då rekommenderar jag det heller Daredevil, den tyckte jag var bra, mycket bättre okay. första säsongen För den. den var riktigt bra, det är en av de bästa, eftersom jag jag kollar mycket serier De här, uh, vad heter det, Agent of Shield och bla bla bla, alla de här olika och mm. på mm. Den heter DC-sidan också jag har inte fastnat för någon Förutom just vi som jag tyckte var riktigt bra Okej, mm. mm. okej okay, okay. Nu ja, får vi se om Arrow klarar av att hålla i det här och så. Då får, kan, får jag säga att då får man Jag får återkomma om man ska tvingas igenom första säsongen. <laughs> om den är så bra, om jag också fastnar i den För tredje avsnitt är riktigt bra så den tycker jag absolut Håller jag högt Efter det då, mm. jag har spelat Fortsatt lite på Doom 2 Mm det är ju nu när man har spelat, jag spelat Doom 1 och 2 direkt efter varandra Så det är ju ingen skillnad alls på de där spelen Stort sett inte Det är liksom samma spel Jag fastnade på ett ställe för att Jag hittade ingen hoppknapp Tills jag listade ut att det finns ingen hoppknapp Utan jag måste springa snabbt Och, typ, och flyga från ett en avsatt i en annan, för då anser yes. det att jag hoppar. Och vilken tid det tog innan jag listade ut det. Jag visste i hela Doom visste inte så att det fanns en knapp. Så nu kommer jag kom in i Doom 2 fast när jag blev gristokig där det tag. Men nej, nu, nu är det löst. Sen har jag spelat ett gammalt d spel Dragon Quest 9, Tagit upp igen. Riktigt bra RPG-spel som jag tycker man ska kolla upp i. Om man inte vill ha allt för seriösa monster. Mm. För monsterna där det är väldigt såhär cutesy och en av de vanligaste är det blobs. Det ser ut som en blå skithög typ. <laughs> och man tänker tecknat, eller ja, droppe kan man säga fast i Gegamoya. En, en vattendroppe i Gegamoya? Ja, det ser ut som en, upp, om du tänker en vattendroppe, hur ja. den är avtecknad och så vänder du på den helt enkelt. Okay. Och trycker ner oh, okay, den lite ja, ja. så att den har platt botten mm. Då har den <laughs> Okej, okay, ja, men då är ja. jag. Typer. Ja, bättre ja. så kan jag inte förklara mm. Mm. Ja, men Det är ja. väldigt så här, sött och godsigt. Men jag gillar story nu, man tar sig fram Man är någon så här fallen engel Och så ska du ta, få dig tillbaka till himlen Och bli engel igen och... Ja, det är ganska kul Efter det så, så Om folk säkert har kollat in på bloggen hoppas jag. Ja, jag har börjat med en ny Nikos Dodge där jag spelar lite fightingspel och typ ja, halv lite så här Hanson mm. Och då spelade jag Vanguard Princess som ja, väldigt sexistiskt. Det är väldigt mycket så studsande tuttar och inzoomningar på mm. rumpor och allt. <laughs> Om jag är, ja, en karaktär där jag vet inte riktigt. Hon är täckt med armor på överkroppen, så har hon trosor nedåt till och ett par boots. Och en, <laughs> att, och en attack är att hon hoppar in och arslar folk. Okej. Okay. <laughs> är det liksom så här. Uh, uh, okay, ja. En annan brud är liksom, hon har kläder på sidan av kroppen lite så här som täcker på sidorna. Så, men, mm. så hela, mycket av brösten, ner på magen, allt det syns. Det är liksom helt uppe som ja visst, det där ju okay fight, jag ser ju okej att fighta sig eller inte. Alltså, det är så de har ett... alltid är så praktiska kläder i fighting-spel. Ja, jag kringen. menar det. Ja, det är tv spel logik. Ja, precis. Mm. Alltså, det fanns några helt okej okay karaktärer. Men de flesta var ju bara så överdrivet anime- vill man ha hentai kan man väl söka på internet istället för att kolla på det i spel. Och det ska vara diskret, Nico. Diskret. diskret, alltså stoppar man in det i spelet. Ja, men det fanns en helt okej okay fighting-mekanik där det är bara synd att det ska vara så mycket dravel emellanåt. <laughs> ja. Ja. Men det är väl det jag har gjort. Vi hoppar väl över på färdan. Jag? Du? Ja, alltså jag har ju inte nördat äh, särskilt mycket överhuvudtaget den här veckan om man räknar tv-spel så. Jag har ju mest spenderat mina timmar i garaget faktiskt. Jaså, är det någon ja, folk folk på gång eller? Nej, eller jag både och. Men äh, det är ju folkris i helgen som kommer mm. i ras på. Mm. Äh, men det har jag bilen färdig och klar. Men jag har däremot äh, väckt upp en gammal nördighet. Jag har haft en bil stått i garagen de senaste Fyra åren eller något sånt där Som bara har stått och inte har hänt någonting med Men eh, nu i helgen så Fick jag, jag vet inte vad som hände Jag måste ha slagit i huvudet eller något Men eh, då jag plötsligt bestämde mig för att jag skulle riva ner den Och göra ordning den nu så att jag kunde få ut den till nästa sommar Igen Så att, det är väl det jag har lagt ner min tid på egentligen Är det du pratar om förut? Golfen eller? Ja, ja precis, det är ja. min lilla röda fara som jag har haft Hur länge som helst Och jag vägrar göra mig av med den så att det är väl bara att göra det i ordning så man kan ut och åka igen istället. Ja, du ser jag. Ja, visst. Och sen har jag ju, sen vet jag inte varför, men så har jag fastnat i... Jag vill ju, jag vill ju vä väldigt gärna köpa en bil till. <laughs> okay. Även fast jag har så det räcker egentligen. Mm -hmm. Men jag vill ju köpa en sån här gammal äh, Mini. Austin Mini. Typ hundkoja mm. eller vad kallas det? Ja, äh, ja precis. En hundkoja. Så att nu, le nu letar jag efter en sån och har insett att... Ska jag hitta en sån för en pris I prisklassen, jag kan köpa dem Då måste jag köpa ett renoveringsobjekt så då måste jag ju göra plats i garaget För en sån också ja, ja. Så att, eh, okay. det är my mycket garaget just nu Kan jag säga <laughs> Jag ja. förstår, men det är ju också en nörda Ja, absolut, absolut. Mm, Så att du har nördat i garaget Ja, säkert. precis, mm. precis. Mm. Exakt. Ja, men Danne då Vad har du haft för dig? Ja, inte så jättemycket. Jag har väl, jag har väl försökt gå in på att återuppta lite grann på Destiny faktiskt. Mm jag har inte ler Destiny på snart ett <laughs> halvår. Så att det kändes som att det, var på, att det var dags att ta upp det igen. Ja, du var väl ganska Och, hög level på den äh, jämfört med tjugo, jag i alla fall. Ja, jag är väl 26 nu. Ja. Och du har jag inte ens klar av hälften av main mainstorien. Ja. Jag har gjort CD Quest. Ah, nice. och, och spela online Har du tänkt att skaffa en? nya då? Nej. Nej. nej, inte ett dugg inte duggen jävla det Nej, jag tappade ju också dessutom Vi spelade ju lite Och sen mm. skaffade vi på Playstation 4 Ett av de första spelen jag skaffade Spelade ja, lite mer än vi gjorde på Xboxet, Men mm. nu, nej, sen var det också också Nu kom andra spel och så bara försvann det mm. och, nu, och så har jag egentligen fått hem Mitt kära NHL igen nu också Efter nästan ett halvår där också jag sa har det varit bortlånat. Ja, yes, det var det bortlånat så nu kommer in på det igen. Så hockey hockeysäsongen börjar dra igång igen nu. Mm. Och då måste man ju sätta in sig igen. Och, och, och verkligen sätta in sig. Mm. Jag får se om jag gör likadant med amerikansk fotboll och nu när den för säsongen ja, börjar igen ja. mm. Mm. mm. Vikings vann sin första Ooh. försäsongsmatch nice, Trevligt, nice. trevligt, trevligt. Vilket trevligt, mycket trevligt. Mycket trevligt. Mm. Alltså när, när på året, alltså är det i, samtidigt som hokesäsongen ungefär? Ja, nu är ju augusti körs alltså för två för matchen och så där mm, två till stycken. Mm, mm, mm. Och sen i september börjar det på riktigt. Men det låter väl ungefär som hockeyn här hemma? Ja, i och så håller de ju på sen där efter jul, strax efter mot nyår, så är det ju ja, finalen då. Ja, ja. Mm. För det vet jag, när jag jobbade Stato, då satt jag där och kollade på finalen, jobba natt. Mm. Det är väl bara typ 25-26 grundseriematcher? Ja, det är inte mycket. Det är väl något sånt. Nej. Och sen är det ju... Det är väldigt snabbt. Sen, okay, sen är det ju väldigt... slutspelet, liksom. Ja. Mm. Och tyvärr så är det ofta där som det inte går så jättebra för mina Vikings. <laughs> Nej, det, de har väl inte haft det så här jättestarka år senaste. Nej. åren. Nej, men vi fick ny tränare förra året och nu har det bytts mm. oerhört mycket <laughs> så vi får det är intressant att följa faktiskt. Mm, äh, tror jag tror det kommer bli riktigt kul. Men som sagt, det är väldigt mycket nya spelare i truppen. Så vi får se mm. om de lyckas komma in. Äh, då ska vi det är ifall... det också. Ja. När det, det kan ju bli svårt det också när det är mycket nytt. Vi mm, alltså, just... spelar sammanhang också. Jo, ja, så klart. klart. Äh, men, äh, det ska bli kul i fall att se fall New England och Green Bay står sig starka. starka. Mm. Eller fall någon annan kan vara där uppe och nosa på en Super Bowl. Ja, precis. Vi har haft samma vinnare två år i rad nu. Så nu är det dags yes. att komma och köfta till lite här. New England Patriots. Yeah. Mm. Yes. Det är ju Seahawks som vann två år, ett år sedan. Mm. Eller är det de som vunnit som mm. två senare? Jag kommer inte Nej, förra året var det, var det oh. se. New England. Ja, jag vet. De var i finalen. Vann de. Mhm. Mm Kanske de gjorde. Yes, de låg under och sen så gjorde de den jävla supervändningen i andra. Ja, NFL-mästare 2013 var så också det där. Jag, yes. Och sen, ja, just, sen är det Patriots efter det. Ja. Mm. Har du helt rätt i. Yes. Ja, just ja, det var ju det så, så äckligt spännande i oh, sista ja, minuterna ja. där jag satt och skakade. Och det är det jag jobbade på stadt och natt och jag ville inte släppa in för förrän det var slut. <laughs> jag gick och jobbade på lagret och bara. Hur <laughs> Ja, Där kan vi snacka nörd mm. det, <laughs> det är som sagt också nördhet Absolut man kan gräva ner mm. sig mycket Absolut Men ja FIFA det har du inte hållit på med det nu Ja men visst lite. har väl blivit någon, någon match sådär, Men det är inte att jag har Spelat särskilt mycket men, men vilken är du brukar spela mest när du har två val Då Är det NOL eller FIFA ja, det, är, det blir nog FIFA Det är FIFA, Faktiskt. Ja, ja, det blir nog FIFA om jag ska välja Aha, okay. Faktiskt Nej, nice, det, nice. det, är det är roligare att spela själv. Okej, okay, ja. NHL är mer så här, där vill man ha någon att spela med Ja. eller emot. Ja, jag är dålig på att spela själv på båda de där spelen. Jag spelade mycket FIFA tidigare, men det var, då körde jag online mm. när jag bodde hemma fortfarande. Mm. Sen så fort jag flyttade, då fick jag inte samma <laughs> internetuppkoppling. Ja, men sen när jag flyttade, fick jag fick skitdålig internetuppkoppling mm. för tele kunde inte ge bättre till mig. Och de andra gav ännu sämre så då bara, aha, då kunde jag inte spela online för det bröt hela tiden. Okay. Nu har det ju blivit bättre eftersom spelade, nu vi inte behöver lika mycket nätverk för uppkopplingar och sånt. Men då har jag istället tappat den där serien helt. Ibland mm. är bland jag typ, ah, spelar mot dig lite eller hos Jöns kille. Men det, jo, man har ju vis. tappat totalt så man är inte bra längre och då får man inte heller sugat att komma tillbaka. Nikko med sina jävla tråkfintor. Ja. Sp Spring i zigzag. Små små rörelser. Zack, <laughs> zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, så gör han mål. Det går inte att försvara mot. Precis, det funkar ju. Det är ja. perfekt. Men sen har ja. ingen försvar heller så det är liksom målet båda håll. Alltså. Ja, jojo. Jo. Men ja. ja Apropå ja. det, Nikko, mm. Har du skaffat så vi kan köra Rocket League mot varandra nu då? Nej, inte än. Får jag nästan göra det. Jag är sugen, jag vill ju spela men jag vet ju att jag, det, det är så här, fem minuter kommer det vara kul. Sen vill jag ja. liksom möta någon jag känner. Nej, ja, får vi ta och skaffa det där guld till nästa vecka och så får vi ta en match. Ja, det tycker jag faktiskt. Ska vi hoppa in på nyheter? Ja, ja. Det har varit väldigt dåligt med nyheter. Jag har faktiskt bara tre stycken den här veckan. Ibland så vi, är det så också Ja, det har ju mm. varit Nu men det har vi haft Gamescom och allting Flera ja, Så det har varit väldigt RTX mycket nyheter Ja, och skit om. Precis Så vi tar de små nyheterna som finns Yes Och det första är Tidigare witcher utvecklarna Vad heter det? Fool's Theory mm. Annonserar Seven Och sen var det då ett Thief-inspirerat 3D Isometriskt RPG Som de kallar det för Okej okay. mm. Det är Jag vet inte, Thief är ju väldigt Man ska smyga runt och sånt Och 3D som RPG Det är, När jag kollar det småbildet Påminner det lite om Diablo kan man tänka sig okay. Hur man går runt där Så jag vet inte Alls hur det här spelet Ska spelas Så, att, det, så att det blir väl Någon sorts bland Alltså Det verkar vara en jävla blandning På allting Ja och Någon ja. sån, sån där du Ja precis ja. Nej, jag har ju inte sett några video så jag har bara sett bilder Så jag har ingen aning Om hur det här spelet Ska funka men ja, eh, Witcher har ju alltid varit bra och de kan ju det här med RPG Så vi får se, det, det kan bli intressant Men som sagt, nu har det bara annonserat så vi får se vad som händer av det här teamet mm. Andra nyheten är att Capcom har annonserat Resident Evil 2-remaken Som fans har väntat länge De har ju gjort remakes på hur mycket spel som helst tycker jag Men tydligt så kommer det till nu med Resident Evil 2 Okej okay. mm. Men det är ju billiga pengar, så det är väl fullt förståeligt att de gör det. Ja, och de har ju, liksom chefen över Capcom har gått ut och sagt Vi kommer satsa på remakes nu. Mm. Ja, så nu tar de ju allt de har och bara köra remakes. De har ja, Resident Evil har de kört mycket på. Capcom, ja, Street Fighter är även typ det som de kör nytt. Sen är väl mm. de som har eh, Mega Man som kommer ut nu också. Med Mega Man Collection och massa sånt där som... Så... så de mm. satsar hårt och sista lilla nyheten jag har är att eh, Big Hero 6-världen eh, mm. kommer till Kingdom Hearts 3 Och Big ah, Hero 6 är ju den där vita, robotaktiga, <laughs> halvasiatiska filmen, vad man ska säga det är väldigt spaceat. Den är rolig men ah, jag vet inte riktigt om det är någon jätteintressant värld att springa runt i Men mm. vi får se vad som händer med Kingdom Hearts 3 då mm. Tydligen ska man dit och leka runt lite Uh, uppföljaren till Super Meat, Super Meat Boy är åter i utveckling Asså. efter att lägga nere, yes Jaha. Uh, det, det annonserades för bara typ 12 minuter sedan okej, okay. oh, då är det mm. fint inte jag sett <laughs> precis uh, mm. ja. ruggigt hårt spel ruggigt roligt ja det är ruggigt fruktansvärt svårt, frustrerande ibland men det är kul när man, när man väl har klarat en månad och då känner man att här har jag varit bra <laughs> mm. precis och för er som spelar Tales from the Borderlands så är episod fyra ute idag. Mm. Trevligt, trevligt. Mm. Och så bara för en liten stund sen så läste jag också att Rainbow Six Siege återigen är försenat. Asså. <laughs> men det går bra för dem. Har mm. man börjat skjuta upp någonting så är det svårt att inte skjuta upp det igen om man säger. Mm, precis, precis. precis. Ja, så att, det är väl det som jag kan se just nu. Mm. Men apropå det du länkar till oss Nico i, strax efter förra veckans avsnitt då att eh äh, Ålandas håller på att starta gaming gymnasium. Ja, just det, ja, det har du rätt i. Det, det är kludd säga. Det är som en nyhet. Ja, jag läste det. Jag hade ingen aning om det, men tydligen så har de är, är det någon Jag vet inte vilken Skolare var... Nu har jag inte den sidan uppe, varför jag inte... Ja, no, men jag är ganska säker på att det var all, all Arlanda gymnasiet, Ja, för de har ju börjat med en e sportslinje ja, De har precis. tagit in, vad är det, fem killar och en tjej. Där de ska mm, mm. noggrant... Alltså, det lät mer som ett gaminghusen. än. Ja, någonting men det annat. Men de är de har... typ det det är, va? Ja, men mm. de har tagit in så här som verkar ska hjälpa dem. De, har, de får daglig motion och grejer var det stod och så. Mycket ja, så, så här... Inte... ja ah, Nej, det var väl inte bara, det var väl inte bara motion, alltså, det var väl till och med personliga tränare till var och en ja. Och så här, egna, vad heter det då, ja, de... Alltså som ser till att de äter exakt rätt och att de får egna så här, matscheman specifikt för var och en och allt möjligt Ja precis, och så får de liksom, de har lärare som gör dem taktik och grejer i spel och... Var ja, väldigt mycket så här, det var de skulle ta in proffs för att kunna liksom lära upp dem ordentligt och mm, verkligen mm. få dem så, Vi får se vad som händer, det är inte intressant liksom, att e-sport nu har kommit in i skolnivå, det är lite kul tycker jag Ja det lät ju, det lät ju riktigt hardcore när man läste mm. ja, den artikeln som du länkar Precis, så nu börjar vi knappa in på Korea här som har Starcraft för sin nationalsport så då får vi ju se om vi kommer i nu när vi börjar skaffa in det i skolor också Ja vi ska se hur det funkar också till slut Men ja. det är ju kul att, det, att de börjar försöka Ja precis att de testar bara det inte blir katastrof Så att de bara nej vi ska aldrig göra det igen Nej precis Det kan ju slå sen, fel också Sen stod det väl också någonting om att, va, att det var Det var ju ändå mycket fokus på, på att man skulle ha En annan grundlinje i bakgrunden också va? Ja precis Ja läste. Ja de ska ju då här, här gör de liksom det som ett projekt att alltså, men de skulle kunna ha en bakgrund att falla ner ja. på. Absolut. Mm. Exakt, de skulle ju ha någonting att gå tillbaka till om det var så att det inte funkade sen när de väl tog studenten. eller så där. Då skulle de ändå ha en utbildning i bakgrunden. Ja, precis. Nej, för jag tror inte de skulle nog inte kunna gå flät ut på e-sport för det. Ja, nej, nej, nej. Jag tror det inte är riktigt på den här linjen. Inte som den är just nu, eftersom det är första stadiet. Jag tror säkert det är jättebra spelare och sånt de har fått in Men uh, det är svårt att slå in sig på den där linjen Jag tror att det kan bli riktigt häftigt om de får, om de får hålla på några år Jag kan tänka mig att de första två åren kanske uh -huh. Kanske tre till och med Behöver man fortfarande liksom banka ut lite barnsjukdomar och grejer Men sen tror jag det kan bli riktigt häftigt om, om de kan liksom, det, bredda sig sen också till flera spel. För vad jag förstod nu så skulle de väl fokusera på CS mm. att ha det som huvudspel eller vad det de skulle fokusera på att de skulle kunna bli ES-sportare inom. Ja, precis. De behöver hitta en ordentlig struktur så ja, att det verkar sköt ordentligt så att, och att det inte blir smutskastat av allt annat. Så ja, att de verkar köra på riktigt göra här till en liksom Ja, loj liksom utan att det, nej, nej, det blir ska ju vara sten riktigt. Det ska ju vara stenhårt, som, precis som de har gått ut med att det, liksom, det ska vara riktigt seriöst med allting Så de får ordentlig träning och rätt coachning också Så att det funkar mm. Ja, men kommer det funka, jag tror, då kommer vi få riktigt grymma sporter om några år mm, mm, kommer Det Mm, få Riktigt Och Nordkorea Snart någon som kommer att byta om ärsle Ja, precis mm. Det är liksom Nordkorea ja, Sydkorea blir det väl inte Nordkorea Vi kommer väl i och för sig aldrig kunna pumpa ut samma mängd som de gör Men vi kanske kan få ut ett par stycken i alla fall Som kan komma upp och åtminstone knapra åt sig någon finalplats här och var Ja, vi har ju haft några som åkt bort dit och levt lite Och spelat här från mm, Sverige mm. Som de har gått bra för Men sen, så fort de kommer tillbaka till Sverige så tappar de allt helt ja, ja, Så det gäller precis. ju bara att det ska hållas på ett bra sätt också Tyvärr så där borta är ju mm -mm. Du ska ju spela... Extremt mycket för extremt lite mm, mm. Men som när, när du väl har slagit då går det bra för dig Men det är ju ja, det som många gör för mm. Nej men det ska bli ett sant att följa upp det här jag ja, Hitta tre nyheter till Aha. Oh, Kör, kör. kör. Mm -hmm. eh, Hitta den rubrik där det står Witcher 3 supports modders With official mod kit Alltså för PCs, PC game, Gamerna oh, Som nice. ställer eh, Witcher 3 mod communityn uh. är ju stor, så det, det yes. kan vara cool. riktigt häftigt. Oh. Yes. Så att, uh, om man nu vill så kan man sätta uh, ett, uh, en enhörningshuvud på, på huvudkaraktären och springa omkring. Mm. <skratt> <skratt> om man vill det. Mm, Trevligt. Mm. Oh. Uh, och uh, skaparna bakom Dead Island, Techland, mm. uh, har sagt att de gärna går tillbaka och... Uh, gör om Dead Island helt enkelt. Jaha. Uh... Ja, vi tog yes. upp det där att lades The... äh, ju på 2an därifrån de som håller på att utveckla 2an fick ju sparken. Mm, mm. precis. Så... Uh, Jaeger Development ja, precis. Precis. Mm. Ja, och uh, tecknen kom ut med Dying Light tidigare i år som jag hör ska vara riktigt yes. bra zombiespel med parkour element och grejer. Yes. Det såg riktigt häftigt ut. Där man även kan, man även kan spela online och vara, vara zombies och jaga människor. Jaså. Mm, det, det, det game mode är fan riktigt coolt. Ja, häftigt. Mm. Uh, ja. Och de har sagt... Uh, Tymon Ta spektala har sagt I personally, personally would love to go back to Dead Island because I really love that game. Uh, I don't know if there is a developer attached to Dead Island 2 at all. Uh -huh. Så att, uh, Vi får se Det första vad, spelet vad, vad var coolt är. Men den mm. som jag gällde Trailen Första När man fick se Ja ah, det var ju bara så här Wow uh, grej Det spolas ju tillbaka Man ser ju Det var en liten tjej va, Som låg på marken Ja mm. En liten tjej som låg på marken Utslag Sen spolas det ju tillbaka Hon föll ut genom ett fönster Och massor det Det var skitcoolt Sen skaffade jag spelet Och det var ju inte alls lika Vad man hade hoppats på tyvärr Det var ganska snyggt Men det var oerhört tråkig, alltså mm. häftig miljö men tråkigt att vara på. För det alla byggnader så ganska exakt likadana ut och man kunde sätta sig i en bil och åka lite. Det var så här, en tråkigare variation av Far Cry kan man säga. Naja. Så tyvärr men ja, hoppas de kan göra bättre om de mm. går tillbaka till det då. Eh, Och så ska det komma ett eh, nytt MMO, on, ja ett MMO-spel eh, som heter Otherland. Ska tydligen ha varit... De ska ha utvecklat det under många, många år. De, de pratade om det, att skapa det redan 2008. Okay. Och Oj. det släpps nu i nästa vecka. Släpptes som Open Beta. Open beta. Okay. Nej, nej, Close Beta menar jag. Sorry, ah. sorry, sorry. Close Beta. Så att, Men vilka var det? Var det tecklande också, eller? Nej, de hette så mycket som. Nu ser jag det, Drago Entertainment. Okay. Ja, det är sämt. Så att. Det, det, trailern och allting ser skitcool ut så att. Uh, mm. Ja. Mm, det, mm. Det, det, det, by, det är byggt kring en Sci-Fi World. Och själva artworken kring allting som jag har sett. är strålande. Okay. Så att ja, det. Ja, co. Cool. F får man säga vad, vad det blir av det? Faller det blir en hit eller faller det blir en miss som det blir av typ 95% av alla MMO som kommer mm, ut. Precis. <laughs> mm. Så ja. att det var det. Men ska vi gå in på huvudämnet då? Ja. Som idag är, då är det musik. Musik, ja. mm. Och jag tänkte börja med en liten fråga. Hur tycker ni det är viktigt med musik i en franchise? Är det ett, måste att ha musik eller är det bara... Ni att det ja, jag tycker att det finnas? måste mm. Jag tycker att det måste Det beror lite på hur du definierar Att, att det måste finnas musik mm. Hur så. definierar du? Är det alltså, måste? Alltså, va, na, men mitt, mitt tankesätt är att det måste ju finnas Det måste finnas musik i ett spel Det måste du göra okay. Men det behöver ju inte finnas specifik musik för, Skapad endast för spelet Om man säger så Det måste, ju vara, det måste vara bra ljud Snarare säger jag En bra musik till ett spel nu jag. för har det väl blivit någon sorts, liksom, det, det, det hänger ihop, att det ska ja. vara bra ljud, men samtidigt så ska det finnas eh, en och sam, ett, ett och samma tema, i alla fall mm. en typ mm. temalåt som utvecklas över alla spel. Ja, ja men absolut, ja, men det, det är jag med på. Absolut, det, det, det tycker jag, absolut. Men Kolla på Halo, till mm. exempel. Ja, exakt. Oh. Nej, vem, vem har inte hört? Ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> och hur den har utvecklats över alla spelen som har kommit. Oh, den har blivit mer och mer komplex för varje spel som har kommit. Mm. Oh. Och, och så är det just... Hela, hela soundtracket revolverar ju kring just den grejen. Mm, ah, mm. Uh, i, I olika sammanhang. Mm, mm. Ifall, är det, ifall det händer någonting storslaget, ifall det händer någonting i ifall man klarar av, av någonting. Så här, det, den finns alltid där. Mm. Så jag tror att det är viktigt med ett tema. Ja, det håller jag med om. Absolut. Gen genom, ett, genom en franchise. Det mm. tror jag. Mm. För mig är det lite... Det beror helt på vilken franchise där. Om jag säger skräckspel, det är lite mm. till och från. Det finns ju den här lite kusliga liksom, musik och sånt som kan veckan när det väl händer någonting så slås det igång och man bara shit nu händer det något, nu händer det något men sen resten av då kan det vara helt dötyst förutom att man kanske hör en radioslump slås på och lite sånt där Ja det tycker jag är fan häftigt mm. men sen, när de använder så små effekter gör de till, till att göra en stor effekt mm, Precis, mm. Mm. men sen när jag det gäller istället typ uh, sci-fiction spel eller fantasy spel mm. då är det nästan det ett måste för mig att ha ibland såhär tung musik Ofta när det är en story-sekvens eller på Som verkligen får det här att shit, nu är det någonting verkligen på G och Mycket mm. sånt där som jag tycker är viktigt. Medan, ja, som sagt, i vissa som skräckspel, där är det absolut inte lika viktigt att ha. Där är det bättre att kanske är helt tyst men man har vinden mer än någon så här bakgrundsmusik och sånt där. Absolut. Ja, att, att, de, precis, det, det blir, att det bara ligger en ambient mm, precis. istället mm. för musik. Absolut, Exakt. det håller jag med om Nej, för det viktigaste när man, som jag tycker Det är att det får gärna vara musik som får in mig i upplevelsen Men det får inte ta över upplevelsen Det får inte vara att jag går runt i liksom ett skräckspel Och så har jag, det jag har är musiken och så fastnade helt i det. Bara, men ja. Och så började jag sitta och lyssna på musiken. Så kommer en zombie eller att attackera mig. Då har jag bara, aha, skit och när, och när zombien kommer så blir det, natt, natt, Så bara, åh, vad läskigt det blev. Det hade fan varit lite läskigt. Hon hade varit helt knäpptyst innan. Och så kommer den låten och en zombie hoppar på en... Ja, en clown-zombie. Ja. House of the <laughs> Dead. Zombiespel. Man går utanför, man går ute liksom, och så kommer man in på en cirkus. Det är k och så bara står ljuset på den där musiken. Det är något av det äckligaste. Och så ser man någon stor jäkla clown går längre bort. Fuck no, allt det där. börjar skjuta. Så det är ju sådär, precis sådana där grejer att det får gärna, det måste ju liksom få upp, upphöja en upplevelse. Liksom verkligen ta in igen. Men det är det som är skönt typ i Ja, om vi tar GTA till exempel. När du sätter in i en bil och slår på radio och då sitter du och cruisar och lyssnar och kan byta ja, och kanal det och ja, precis och så finns det liksom olika radiostationer också så att det finns musik för just den personen som spelar. Ja precis. Ja, precis. Det finns allt ifrån country till hårdrock till pop till eh, ballader till ja, you name it. Ja. Allt finns ja precis Och sen liksom, när man hoppar ur bilen Slår igen, och hör lite i bakgrunden Men när du går bort och blir det, liksom, försvinner det Så att det mm. verkligen, ja, det känns som en verklig värld Exakt Men sen är det också, jag tycker att Musik är viktigare i film Än vad det är i spel När det gäller just i momentet Ja, jo, mm, ja precis Som liksom mm. där, där har du rätt ja, ja, helt Som jag rätt. älskar ju sången om ringen och musiken där är ju helt fantastisk. <fart> mm. Och sen kommer det där. <fart> <fart> Och den är ju genom alla filmer också. Så att det, de, de drar ju det te, alltså, runt det temat Precis och det är liksom Just när de går runt och där och vandrar Det får ju in den och verkligen Ibland när jag såg den där första gången för Man fick ju nästan gåshud och bara mm. Satt där och kolla mm. och musiken upphöjde Sånt får man ju inte riktigt i spel På samma sätt mm. Så det jag tycker är bra mycket viktigare i film ja. och så, Men jag, så, tror, jag tror också att eh, du har, I spel så märker du inte det på samma sätt Då skulle du märka det om du tog bort det helt du får helt... bort allt ljud och spelar ett spelet skulle vara så fruktansvärt värdelöst. Mm. Men så slår du på ljudet, det höjer så in i Helsinget utan att det faktiskt är något som du lägger på minnet. Beroende på vad det är för spel, såklart. Mm. Ja, jo, självklart, självklart. Mm. Men, men just i, i de flesta spelen så är det ju ändå så för det är inte musiken och det är inte ljuden i bakgrunden du ska fokusera på utan det är storren och det är själva spelet. Men dock så skulle, du, skulle man reagera fruktansvärt om du tog bort allt ljud. Mm. Så jag tror att det är jäkligt viktigt i spel också att ljuden finns där. Mm. Vad den är för typ av ljud. Om det är just de här bara någon vind eller någon bräda som kn knarrar eller vad som helst. Eller om det faktiskt Precis. är riktig musik i bakgrunden. Det höjer stämningen så fruktansvärt. Ja, och det är ju det som jag sa tidigare att Det är det som, du, precis som du är inne på Att det ska ju finnas, men det ska inte ta över Och det är då äh, de har gjort det helt rätt Precis som du säger, Absolut. tar de bort det helt Då är det liksom, jaha, men när de får in det Men man inte tänker på det, då har de gjort det helt rätt Ja, mm. exakt, exakt Och det är ju liksom, det är också helt Det kan ju lyftas ett spel skitmycket Som det är det, ju är De kör typ någon här 50-tals musik ibland och, Jajamän, men. Och det var ju helt, det utspelar för dig Liksom mm. Och liksom man bara, skräckspel går runt Och helt plötsligt kommer det sig femtis Och man bara, det här är lite glatt och skikt Och sen bara BOOM, blir skräckmoment. Mm -hmm. mm -hmm. Och det passar in så jävla läckert på något sätt Och det är upphöjde, alltså, upphöjde skit mycket tack vare musiken bland annat ja, jag, jag, håller, jag håller helt med, mm. håller helt med. Mm. Men äh, har ni något så speciellt, någon speciell musik eller från någon Speciell som ni tänker att Svårt ni hör en låt härifrån Då vet ni exakt var det är ifrån Som vi nämnde Lord of the Rings ja oh, den, den, den hör jag alla dagar i veckan jag är Ja precis Halo också för den del Zelda Mario, Mario Bruce Ja oh. <laughs> Bruce. Det är så <laughs> <Bruce>. <laughs> <laughs> uh, sen, sen, sen, alltså det finns ju vissa som är verkligen ikoniska. Precis. Mm. Och det är det som oh. är skönt när man när man, många har ju så här bra, det är bra musik Men sen den här just speciella låten Så får jag en, så fort man hör den bara Oh, man tänker inte på låten Man tänker på, oh vad den här tillhör ja, Filmen den tillhör den eller serien borti. eller spelet Eller ja. vad det nu är Som Star Wars hör man du, du, du, du, du, du, du, du, Man sitter inte Precis. bara, oh den här låten Känner jag oh, nu, nu, nu kommer Darth Wars. Vader här ja. <laughs> Det är liksom bara en gång bara, oh. det är Till och med, är, vem är det, Johan Glans Som använder det mycket av sina sketcher grejer då, liksom, då har det liksom, det är bra Gjort som awesome. ja, Lord of the Rings mm. och såna här Super Mario Bros. Det borde ju, vem du än spelar låten till så borde de ju känna igen. Mm. Någon låt från Mario Bros. Trorligtvis den vanliga. Alltså en, just ett spel som jag känner så här också. Jag, jag hör direkt vilket spel det är. Mm. Så är det musiken från Gears of War. Mm. Just där början. Och sen kommer musiken på. För den är med i alla de spelen. Hela tiden genom, genom spelen. Ja, precis. Mm. Jo, jag har också en, vilken är det? Det är... Du... vad du... Nej, vänta, fan, Ja, i huvuden, så Kan det bara försvinna Dude. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ah, Tetris. En risk från början. Precis. Alltså, och det är det, så fort jag hörde den är bara, ho, Tetris. Sen spelade jag mitt Tetris i Gameboy. Den låten finns inte med där. Nej, inte på ja. Game. Så jag bara att och kollade genom alla öva, å, Tetris ska gå till och hitta inte jobba. Jag, jag kan inte spela det spelet längre. Jag har inte den där låten. Det förför för skit mycket. Jag har den i huvudet, din jävel. Mm ja men det är så jag kunde inte spela TT på Gameboy just för att den låten var inte med längre och jag bara eller längre den var inte med då men jag har förknippats med den låten till TT, så för mig jobbar. nej det är liksom som att liksom så om står så har de tagit bort den där när han kommer in bara... och den! det du har tagit den istället, mamma Okej. Eller. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, det ska vara helt allvarligt, men vänta, den, ja. den går istället. <skratt> nej, den låten nej, nej, nej, nej, nej, nej, Ah. Eller, eller, eller, eller Sauron. <laughs> de bara ja. Dövig, de de så typ just där typ gör så här fly <laughs> over uh, do <Doom> mountains. <laughs> eller att man. De tänker de har bara så isigare. Legoas. Ja ja man. Ja det är vackert kär. <laughs> Men sen finns det ju ännu mer ikoniskt som uh, The Lonely Man-Theme från Incredible Hulk-tv-serien. När han går bort där, det är också en väldigt... Han går och lyftar. Uh, och mm. bara, det är också en väldigt klassisk melodi som jag, svårt att jag hör den, va. Oh, det där kommer vi tillbaka till. Och en av mina fa en av favoritlåt jag har inom tv-spel, det är från första Donkey Kong Country. Eh, sista bossen där, där man möter King Karul. K. Rule King K. King K. Den låter ni ju Hur <är> <skratt> <best>. <skratt> den, den skiftar ju så olika Ibland blir yes, lite böcker så Den, den böcker går över på hårdrocken och, och, och, ja, Den är stört mm. skön jag, jag har faktiskt den låten på datorn ja, men Jag om tvungen att kolla upp det på Youtube Och lyssna igenom och då sen fastnar jag igen Bara Ja, ah, just det var så det gick. Uh. <laughs> uh -huh. alltså, alltså, jag kan inte göra annat än att sitta och <laughs> Ja, har ni någonting mm. ni, någon speciell serie, något ni vill nämna som ni tänker är wow? Är någon I, låt? Liksom? i musikväg, tänkte du? Ja, musikväg. Vad är det som mm. liksom. Så ni tänker liksom, det här är viktigt med musik. Alltså, det för mig. Ska vi gå in på serier så har, så har man ju speciellt eller jag i alla fall mm. har ju A-team. Det är det. Det är också en är sån klassiker. där låt som nästan alla bo, eller borde känna igen är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. här för något? Det vet Precis. vad Det här är är och det jag ser Nej, så. framför mig det är svarta bussen som kommer ju insladdad ja. där Det är ju ascoolt Vad fan Jajamän. du då? Har du någon sån här Som någon verkligen får dig att där. tänka på en gång liksom Svårt att höra en <laughs> låt så någonstans ifrån så bara oh, Så kommer du direkt in på exakt vad det är för något hmm. Typ som Star Wars med Darth Vader och sånt där nej faktiskt ingen sån där som jag kommer på nu dock mm. det är just A-team där är ju verkligen en sån jag precis som du Nico bara så här, så fort jag hör det här, då ser jag den där du ser den jävla svarta bussen <laughs> även komma det är liksom det är väl, det är väl den men just nu mm. så här på raka kan jag inte komma på någon som gör som har riktigt samma effekt mm. faktiskt jag har ju en till också och det är...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 Swap! <laughs> hur, går, hur går den? <laughs> <laughs> Färna! Den kommer bara vara sniss. En ny serie som, uh, så där intromusiken har blivit väldigt ikonisk redan. Mm. Uh, uh, den var liksom en instant classic. Så Eh, temalåten från Game of Thrones Jag tänkte precis oh. undra om man säger den nu Ja, ja men. Ja, den blev ju verkligen Gjord av Ramin Jawadi Vad sa ja. mm. Ingen av dem där, jag säger bara <laughs> Nej, han, han, han, han, han Det är han som har skrivit låten cool. Ramin Jawadi mm. Mm. Och det, men det, var, det är precis som du säger Det var ju en instant hit Jajamän. Men det är en väldigt men det kan storslagen liksom att... intro också. Just hur de ja, har åkt precis. upp det. Och så. Det fastnar ju på en gång. Och sen kan det ha att göra <laughs> med att alla har ju fastnat på serien överhuvudtaget. Jag, jag ska faktiskt helt ärligt erkänna att jag bara har sett säsong ett. What? I know, I know, I know, I know. Jag är ruggit efter. Jag vet, ja. jag vet, jag vet, jag vet. Men... Det var därför jag sa jag ska helt ärligt säga. Ja, ja. För, för, för att jag faktiskt skäms lite grann över mig själv. Men det som är lite drygt är ju för att det är ju, vad är det? De är ju ändå timmes avsnitt de jävlarna. Det är jävla stund att ta sig igenom alltihopa. Det är, det är, fem, av, det är fem säsonger liksom. Ja. Så jag fyra säsonger utav igen. Ja fy fan, usch. Men då har du mycket spännande framför dig. Väldigt mycket som händer. Ja, <laughs> ja jo. Alltså, det, det jag är mest förvånad över mm. är hur mycket plot twists jag faktiskt lyckats hålla mig undan. Precis, jag, vet jag, bara, jag vet bara en major thing. Mm. Det är allt jag vet. Vänta, vad slutar säsong ett med överhuvudtaget? Stark. Stark, ja. Ah, okej. Okay. <laughs> jag, jag, jag har ju sett säsong ett. Ja. Så att... Nej, jag tänkte... Ja. Alltså, hur du... det här, här, blir, här blir inga spoiler. Nej, jag tänkte... <laughs> jag tänkte mer hur du har kunnat undvika att... Ja. Se, för var jag än tittar eller hör så bara... Ja, ah, spoilad, spoilad. Tur att jag har sett det, spoilad. För mig är det mer... Jag måste följa med varenda avsnitt för att inte få spoilat för mig. Ser jag folk som pratar om... Eller hör folk som pratar om... Uh. Om... Game of Thrones så säger jag till dem direkt att jag har inte sett det mm. så spoila fan ingenting nej. då blir de såhär nej men då tror jag att jag inte gör det nej men det är ju ingen som vill spoila det heller för det är ju så stört bra att få se det själv mm. sen det, finns det, det allt annat ja självklart finns det som det när man hänger på Twitter ja, ja. man är nära det. att bli spo att spoila man ser så här Game of Thrones läser bara klick ja. <laughs> sen, sen kollar jag inte på Twitter på typ en timme nej eller två. Ah, då är det nej, precis. Ah. Ah. Jag har ju lärt mig att inte spoilera för min mamma ligger alltid en säsong efter. För hon kollar ju när det kommer ut för SVT eller vilka det som har. Ah, precis. Mm, mm. Så man sitter ju där bara, bara har du kollat nu där har han inte börjat. Nej, nej, nej. Och sen kommer du till mig och vet du vad händer? Nej, du ligger en säsong efter. Hur ska jag kunna veta vad som händer? <laughs> och så börjar de prata. Ja, det är Och så, så måste jag lista ut var ska jag bryta innan jag Liksom börjar spoila nästa avsnitt. Ah, så ja, det, är så här, det är svårt att prata med någon som inte har sett signt, ja, sägt. Oh, ja. eh, på, på tal om musik inom filmer och serier eller mm. whatever, mm. Mm. Eh, Då skulle jag vilja fråga er. Vem är den största? Inom den branschen, så, alltså som vem har. Vem är mest ikonisk för er? Eh, som som kom, kompositör. Oj, vad heter han. Oj. Vad... Jag är ju inte så jättenedgråttad i förnördighet, men jag har ju den upp... Jag ska få gå in på en spellista, ska vi se. Mm. Shit, vad svårt! Uh... Och det kommer inte vara någon chock var vem på jag tar. Kanten. Nej, jag, jag, jag, jag, jag har nog en gissning, ja. Uh... Nej, vad är den då? Kompositörer? Yes. Shit, så djupt! Alltså, djup är alltså den med. som skriver musiken till ja, filmer. Ja, ja absolut, uh, absolut. Howard Shore ja, ja. ja. okej okay. Och det är ju så, om så, de ringen Det är ju ja, där jaman. han har gjort la, det mesta la, la, la, la. Precis Sådär, mm. han har ju gjort mycket som jag Verkligen iallafall med Hobbit, han om ringen Ja, ja. Han Har han gjort Hobbit också? Ja, ja. han har gjort Hobbit Han har gjort mycket Ja men då, också, då, säger jag, då säger jag samma som dig Nico För jag kommer aldrig, hur länge jag än tittar på min dator Kommer den inte att spotta ut ett kompositörsnamn åt mig Nej. Så jag säger samma som dig i såna fall <laughs> för för, för Hobbit är ju riktigt, riktigt bra ja. I, I film Eller i, vad heter det, musikväg I mm. musikväg, Fär, ja, absolut Där är det, Absolut för Den, den riktigt, hade starkt soundtrack mm, mm. Ja, du då, den Hade du någon som du jag har flera Du stycken. är ju lite mer nedgrottad <laughs> i sånt här När det heter det, vad vi kanske. men eh, Alan Silvestri Vad har han gjort då? Uh, bland annat Back to the Future, uh, 1, 2, 3. Okay. Uh, uh, Forrest Gump van Helsing, GI Joe, AT, nya uh, AT-filmen okay. yeah. uh, uh. uh, um, The Avengers. Yeah. Oj, ja, då har vi uh, bra uh, grejer. Jag har hört... Captain America, bla bla bla bla bla, bla. ja. With the och yes. ja. Uh, såklart så har jag ju Hans Zimmer Namn kan jag inte vara han gjort. Då? Uh, ja, King <laughs> Arthur, Pirates of the Caribbean, Call Aha. of Duty, oh. uh, Leon Kungen, Inception, uh, The Dark Knight. Uh, ja, det är ju riktigt bra. De det är, det är ja. ju inga små titlar de har på sina TV-möten direkt. Uh -huh. Precis, så han var väl även med uh, på ett hörn på, uh, vad heter det? Uh, Armageddon? Nej, inte Armageddon utan. Um, Uh, Independence Day. Okej. Okay. Yes. Will Smith. Uh, jag, ska, jag, ska, jag ska ta fem sekunder, jag har två. Mm -hmm. <laughs> Gör det. Uh, nummer, nummer tre på listan blir Danny Elfman. Som har gjort musiken till Simpsons. Okej. Okay. Uh, Fable, alles under, under livet tänkte jag säga. Alles under landet. Ja, yeah, men alles mm. under landet filmen. Okej. Okay. Uh, Frank Weenie, Oz uh, the Great and Powerful, Terminator Salvation. Avengers, Age of Ultron Nine och så vidare, och så vidare, och så vidare Ja, mycket fantasy blandat med mm, var, han, han, han, har, ja, han, har, han har ju även skrivit musiken till Åh uh, Åh, uh, oh, fan är det, med Johnny Depp uh, Gammal, ny Ny, ganska ny, ganska uh, ny. Där han är, är Barberaren där, vad fan heter han Sweeney oh! Todd, eller vad heter ja, den? Todd, tack. Eller, eller? Ja, tack. ja, precis. Todd. Tack, precis. Sweeney Todd. Självklart. Yes. Och sen har han även gjort musiken till A Nightmare Before Christmas. och Åh, oh, den är såntar. bra. Yes. Den är mycket bra. Yes, yes, yes. Det finns lite, lite hårdoksinternenser till också. Mm, Det är nice. precis. Precis. Uh, nummer fyra skulle jag nog vilja säga... Uh, Steve Jablonski. Okej. Okay. Det här namnet känner jag igen till och med. Uh, gjort musiken till Gears of War. Ah. Mm -hmm. Pain and Gain. Transformers. Ettan. Mm -hmm. uh, ja, och massa, massa annat. Lite med storslaget storslag, etta. Det ska vara mycket så här. Ja, massa... Brr, ja. ja cool. exakt, exakt. Och avslutande på min lista, såklart, John Williams. Okej. Okay. Star Wars, Indiana ja, Jones, E.T. De här riktiga Bungbusters-rullarna som är ikoniska låtar. Ja, precis. Som, som sagt, Star Wars. Allt. Allt. <rär> <skrör> nice. Han, är, han, han var även han som skrev den där uh, 20th Century Fox fanfare. Okej. Okay. Mm. <stud Officials> ja, det är han som skrivit den. Okej, okay, nice. Yes. Så på det viset är det. Mm. Det är min topp det, det top fem. Sen har jag massor massa andra favoriter också. Men det, det skulle ta för lång tid. Ja, precis. Jag tänkte nu när vi ändå drar upp lite lister. Ska jag dra upp några? Jag har skrivit ner här. Musik som gjorde till franchises. Mm -hmm, ja mm. absolut. Mm. För, för. Mm. Vi har till och med, till, det är låtar då. Så vi har Ellen McLean som gjorde eller som sjunger Still Alive till Portal. Slutlåten mm, ja. där. Ja, mm. precis. Sen har vi ju event Sevenfold som gjorde Carry On till Call of Duty Black Ops 2. Mm, mm. Vi har svenska Corroded som gjorde Age of Rage till Battlefield Play for Free. Mm. Det, är det är lite coolt att de har varit med på en sån mm. grej. Precis, okay. Corroded och det är ju svenskarna, vad heter de, DICE som, gjorde, som ja. tog in ja, dem. Så, men det är kul att det, det är en mm. bra låt, Age of Rage. Yes. The Unguided har gjort Deathwalker som är ett samarbete med ett rollspel som heter Hellfrost. Det har jag hört om faktiskt. Mm. Hellfrost är då... Mm. The Unguideds första skiva heter Hellfrost. Eller andra, någon av dem heter Hellfrost. Mm. Och då fick de sedan ett samtal av utvecklaren till Hellfrost-rollspelet och de tänkte ja ah, nu kommer vi få skita nu kommer vi bli stämda. Men då ville han bara ha en dinerad skiva. Och där blir det sedan ett samarbete att nej men vi gör en låt till dig som handlar om ditt spel. Ja. Och det här är typ cool. en, Hell Frost en snubbe som har suttit och hållit på med ett rollspel i 20 år för att framta mm -hmm. liksom. Så det är ganska coolt att de har gjort. Ja, eh, på, tal om, på tal om en sån grej. Mm. Eh, när Family Guy gjorde det första, den första eh, parodin på Star Wars okay, ja. Ja. som var den fristående delen. Ja, precis. Som bara var den så var de ju livrädda att de skulle bli stämda. Mm. Och så tog det typ en månad. Så, så, kom, så bara hände ingenting. Vad? Mm. Hä? <laughs> ja, men vi, vi, vi, vi ringer Lucasfilms. Och hör ifall okej, okay ifall vi fortsätter. Mm. Och då hade George Lucas sett det där. Och han tyckte det var så sjukt roligt. Så att de bara, ja. Han bara, ja, använd allt. Gör. Mm. Gör vad ni vill. Gör vad ni vill. Absolut. Det handlar inte om så här extra grejer bara, hey, behöver ni hjälp så ta härifrån ta här och förklara exactly. att fuck man bara det är hur störst skön det är ett liksom Precis. mottagande som helst. Ja, <laughs> då har man ju då har man verkligen lyckats. Mm. De kommer ju huvudet på spiken om man, får, om man gör det som parodi först alltså det är ju fortfarande parodi mm. efteråt med men om man gör det bara för att egentligen sticka någon i ögat lite grann mm. och så får man tag på dem och de älskar det precis. Då, då har man ju lyckats, verkligen. Ja, exakt. Eh, och sista låten jag tänkte att ta upp är Ed Sheeran med Icy Fire. The Hobbit Desolation of Smog. Ah, ja. Mm. Smaug. Ja, ja. Smaug. Som är enda låten som gjorde att jag inte ja, klarade mig för att spy varje gång Riks-FM slog på. Och, och sen kom den man bara och sen kom nästa låt. Det var inte bara ägskar att byta radiokanal ja, Inte om man har en flickvän ah, okay. ah. Då får man inte riktigt göra det, man är det, är fan, det är fan tur att jag och, jag och min sambo lyssnar på typ samma musik mm, Den turen är inte jag hur mycket jag har försökt Jag blev glad mm. när hon har med i skitarg Då blev jag kär på riktigt Men sen har det inte varit ja. mycket hårdrock efter Nej, det precis. Sen tänkte jag ta upp två låtar också som gör blinkningar till tv-spel Mm -hmm. Och jag ska kolla om ni kan lista ut vilka spel det här är Första borde båda klara Och det är mm -hmm. Avatar, svenska gruppen Som har gjort en låt som heter Queen of Blades Ja ah. Vilket, ah. spel? Vilket spel? Queen of... Nej, nu, nu, nu, nu, nu satt här... er på potten Starcraft, yeah, Starcraft Ja, självklart att det är Queen of Blades för Helvete, Sarah Kerrigan Precis, helt rätt mm. Mm. Och andra blinkning är ännu en The Unguided Låt eftersom ena av sången där är ett stort fan, en stor nörd. Och den låten heter Phoenix Down, den kan vi lite svårare att lista ut. Åh oh, men det måste ju vara någon sån här, uh, skjuta pang pang. Skjuta pang pang? Ja men vad fan, det är typ så här Gears of War eller COD eller något sånt där skit. Det låter ju som en hel del sån här Phoenix ja, Down. Ja faktiskt så gör det ju det. Ja. Uh, då måste det måste ju vara Gears of War. Gears of War där, ja. Nicky, har du någon? Du tar också Gears of War, eller? Ja, jag tar det och skjuter pangpang. Det är guided Phoenix Down vad låt. Phoenix Down är en blinkning till Final Fantasy. Aha. För när man dör i Final Fantasy, i de tidigare spelen, så får, kan man använda Phoenix Down för att hela en karaktär och få den tillbaka till liv. Ja, oh, okay. Phoenix ah, Dun! Du ser. Precis! Ah, I see. Så det är en liten blinkning, det är lite skönt. Men det, får inte jag ett halvt rätt för den då? Det är det är pang är spel och mycket skjuta, och det är pang, pang. Det är, det är inte så mycket skjuta, men pang, pang, pang. Fine, fancy RPG. Lugna ner dig nu. Men det låter ja. väl ändå pang, pang när man slår svärd mot varandra också? Ja, ja. Det, ja. Det, det blir nog bra, Färna. Ta din medicin och, gå och lägg dig. Precis. Snart så, snart så. Ja, precis. Har ni någonting mer ni vill ta upp här? Eh, Eller ska ni köra på? En, en, en låt som, som, som har med kanske inte en franchise eller så att göra, men till ett spel. Uh, ja, det blir ju till en fr franchise i och för sig. Uh, G-Mod mm. har ju en, uh, ett spel-mode som heter Murder. Okay. Där man är ja, en detektiv, du är en mördare och så är det flera andra som inte är någonting, utan man ska helt enkelt gissa sig till vem som är mördaren. Mm. Mm. mm. Och där har eh, Boy in a Band, en, en YouTube-personlighet, eh, gått ihop med två stycken gamers och gjort en låt som handlar om just det spelet. Som mm. lite, lite grann åt... Eh, vad heter det? Ja, men, horror Rap. Okay. Lite åt det hållet. Mm, mm men verkligen så här kuslig stämning hela tiden, och så, precis så, som det ska vara, som det är i det spelet mm. så att det, det, vi, vi, vi länkar den så får ni höra på den sen ja, coolt. Mm. när vi är inne på Youtube som du berättar lite karaktärer så tänkte jag nämna några som om man vill gå in och lyssna på lite så här parodimusik oh, vi har du inte med en av mina favoriter då, då slår mm. jag dig vi får se, jag har tagit fram jag har tagit fram fem stycken bara, det är inte de största eller, eller några av de största men... mm. Och de här gör mycket parodier på kända låtar och tar över det till, ja Bland annat mm. de gör egna låtar, de gör parodier på andra och lite sånt där Och första är Warp Zone Självklart De gör ju väldigt mycket, sen har jag Screen Team Som är som Warp Zone fast lite sämre, fast ena tjejerna har väldigt stora tuttar <här> Ja, såklart är... att de har <här> Och alltid det är kvar som är på din lista urringat. Så det är urringat förvånad? De gör väldigt mycket cosplay och sånt Men de är här gör de det? Ja, det gör det <laughs> Sen har vi Smosh De har ju gjort några sköna ja, ja, ja. låtar där. Mm. Epic Rap Battle de Har ju kört med några klassiska mm. fantasyteman. teman ja, och sist, ja, bland annat ja. Och sist har jag Jace Hall som kör, han är animera rapphård kille ska köra. Ah. Han kör regna låtar mera. I play, wow! Precis. Mm. <laughs> det lät väldigt hårt. By Nämnde jag din eller hade du någon mer? Som... Dan Bull. Ah, Okej, okay, ja. Um, ja, det, det var, var han jag tyckte du skulle upp. Typ. Det ah, ja. <laughs> Bull. Ah. En, en britt. Okay. Ja, det är jävligt säker på rappa. I helvete vad han är på rappa. Nice. Och han gör skitschyssta paroditexter till spelarna. Ah, Sen finns cool. det är en sjön låt som heter Blame it on Halo 3. Den vet jag vet inte vad han heter men den är skön, Kanady mm -hmm. Ja. Mm. Har ni något mer ha. eller ska vi gå in på våra topp 5? Alltså det... Nej, vi kör, vi kör väl på. Ja, kör på. Kommer vi på något får vi gå tillbaka om ja, annat. det? Inte vi ska ta värld. upp lite från mm. folk på Facebook också. Jag vet du och Anna hade lite. Yes. Men vi kan väl börja med, har ni ett topp 5 framme? Ja, alltså jag har så svårt att, Du vet hur jag är när man sätter upp topp, topplistor Du får väl random och säga ja, Fem som ja, är vi Precis, de <laughs> är precis. <laughs> Och de här kommer vi länka på Direkt på bloggen också Så ni kommer kunna mm. se våra topp fem i alla fall mm. Jag kan ju börja då med min femma ja. Och det är The Warp Zone Som jag berättade om tidigare mm. Och det är Batman Rap mm. Om ni har hört den men jag tror inte det faktiskt Jag har nog missat den Jag ja, vet ju vilka du... Warp ja, som där. Jag, Nej, den är Den är skön Man ska kolla på den där mm. För då det är I'm the motherfucking bat och bla, bla, bla. Den är skön mm. Jo vänta jag tror jag har sett den någon gång Men det är, men det är inget det är som kan. jag minns där rakt upp och ner Men just när du sa det där så min, min, mm. har jag nog sett den någon gång mm. Nej den är skön <laughs> Danne tar du en random femma då men Då skulle jag nog vilja gå tillbaka till Dan Bull, som jag sa nyss. Okay. Ehm, och hans låt... Ja, en av hans låtar skulle jag väl kunna ta upp. Han har så jävla mycket bra, men... Vad ska jag ta? Four Years of Gaming. Okej. Okay. Hans låt Four Years of Gaming. Där han tar upp... Ja, som sagt. Han, han tar upp allt. I stort mm. sett. Inom gaming. Nice. Och gör det på ett jävligt... Både på ett allvarligt sätt och ett väldigt humoristiskt sätt. Mm. Jag får kolla in, för jag tror aldrig jag har hört honom. Så jag jag tänkte säga samma sak. Jag måste fan kolla upp den här snubben när vi har, så fort vi har spelat in klart här. Mm. Fan om du men fan eh, Ja visst. Jag tänker fortsätta på ditt spår. På uh, Warp Zone där faktiskt. Okej. Okay. Det blir ju uh, One More Fight. Ja, ah, klassiker. Självklart. Tjejerna låter henne inte vara i fred och så vill man bara spela en sista gång. <laughs> ja, exakt. Bara en gång till älskling. Bara en gång till. Gå och lägg dig nu. Bara en gång till. <laughs> det är vackert. Eller bara en liten stund till. Uh, nummer fyra då. Jag har The Unguided med Deathwalker. Som då är spelet i... rollspelet. för Hellfrost. Dana? Ehm... Um... Jag skulle nu vilja ta en relativt ny låt, mm. uh, Paul McCartney. gör ju huvudtemat till uh, Destiny. Okay. Mm. Uh, Hope for the future heter den låten. Mm. Uh, som är, alltså det, den, är, den är riktigt jävla bra. Alltså med hans, hans unika röst så gör han. Ja, men en, en, en poppig ballad kan man kan, kan säga. Men på, på, på, på um, Spotify så kan du hitta flera olika remixer på den också Så du får välja själva vilken ni tycker är bäst oh, nice. Det finns allt ifrån uh, Ja men techno till uh, lite mer storslagets soundtrack-ish-aktigt um, Till lite mera dubstep om man vill ha det Eller om man vill ha originalet Som är lite lugnare, lite sådär Mm. Fanon? Ja, jag har ju Jalle och Heavis folkrace <laughs> Såklart mm, Det är din hardest på ett sätt Jag tror inte jag gör någon förvånad Det är inte i den här podcasten i nej, nej, nej, nej Folk Men, har väl börjat lära känna dig nu så pass mm. att de vet inte Ja, förhoppningsvis i alla fall Ja, mm. mm. det är trevligt <clears throat> Tre <laughs> Jace Hall med Street Fighter Kus <laughs> ah, ah, Street Fighter Big time, mm. det Om det inte var någon som var förvånad över mitt låtval så tror jag att det är någon som var varit förvånad över ditt låtval heller faktiskt. Äh, Nej, kanske, kanske inte, kanske inte. Åh, oh, josses. Ja, ja men, du är Ni är ju som ni är. Ja, alltså, jag är ledsen, vi är så. Ja, ja, herregud, herregud, herregud. Um, jag ska väl gå in på så här. riktigt jävla nördigt. Mm, gå in djupt nu. Mm. Nej, inte djupt, djupt så. Men okay. Låten är nördig, så inåt helvete nördig. Okay. Och det är just Epic Rap Battles uh, Sir Isaac Newton versus Bill Nye. <laughs> oh, det lät ascoolt. Jag har inte hört den men det låter på allt. Alltså, där liksom, ja, de driver ju liksom med allt, med allt mm. i, i Epic Rap Battles. Och där driver de just med Sir Isaac Newton om hur han var ogift. Men ja, han kysste aldrig en tjej. Och så Bill Nye som försöker vara den här wise guyen. Men som blir... Och vem var det där? Ja. <laughs> Vadå? Vadå? Ja, jag var tvungen att stoppa i laddvallen. Tele telefon började dö. Så jag visste inte okay. vad jag göra. Ja. Uh, I alla fall. Uh, Sir Isaac Newton, han var ju faktiskt en sjukt smart snubbe. Det var han ju mm. när han levde för många, många hundra år sedan. Ehm, och han typ krossar ju Bill Nye. <laughs> och han, han, han kommer ut med en, en, uh, uh, ett mattetal. Okay. Och då helt plötsligt ifrån... Åh <laughs> oh, jävlar, nu spotter jag på, på <laughs> grejer här. <laughs> Är du så exalterad? då alltså? <laughs> Mm. Nu ska inte du vara sån. Fan för dig. Jag sitter och spotta på saker här. I, och I den videon när Bill, Bill Nye blir krossad så, koppa, så kommer Neil deGrasse Tyson fram helt plötsligt. Som, som The Astrophysics Black Guy. Alltså, jag lyssna på låten bara. Den, den är, mm. det, det, går, det går inte att förklara på, på något jävla bra sätt, men just, just partiet när Neil deGrasse Tyson kommer fram, det är det bästa, så är det. Dog ni nu? Nej, Nej då, jag är inte. <laughs> <laughs> det blev så jävla te. Så var så. Här, What? Sa jag någonting Jag har, nu? Jag har ett stort sidospår på just det där. Uh -huh. att, fast det var inte, det var inte vad heter det? Läste ni tidningen här för, för ett tag sedan? Där det, var, där det stod att en 13-åring hade spöat Einstein. Nä. Och uh, Stephen Hawking i IQ-poäng. Mm -hmm. ja, det det, det, jag vet inte det, mer om det. det. Jag vet jag bara att jag läste det. Det kommer upp sådana där hela tiden. Ja, ja det är okej okay då. Men jag tyckte det var kul. Ja. Mm. Okej okay då. Ja, nej, men döda min nyhet. Ja, nej, nej, nej ja, men jag blir inte så. Jag blir inte förvånad samtidigt att det kommer fram en ny... Einstein så att säga. Ja, nej nej, det måste ju komma förr eller senare, så är det ju. Absolut. Precis. Så att, ja... Det, det, it was long overdue, som man säger på amerikanska. Mm, mm. Fanon, nummer tre. Ja, ja, ja. ja. Eh, vad i helvete? Vad gör du? Det där var inte jag. Det där var annat spel. Faktiskt. Ja, det är inte... Danni skriver, men det är du som peepar Ja, precis. Det är jag som får skiter i slutändan Men det är Danni som ja, men, startar, startar det man. Jo, i alla fall. Vad sa vi? Nummer tre mm. Men vad i helvete ah! Ah! <laughs> nu, nu sitter du bara jävla smö, Nicko <laughs> Åh Uh, Nico skickade min upp på, på Facebook-chatten och därför blev <laughs> det. Uh, ja, som faktiskt var, var med vi. Nummer <laughs> tre, ja. Mm. Är, jag fortsätter lite på samma spår faktiskt. Det blir dödkött med Motala folkridsfestivalen. Jaja, ah, det var jag, tydligen det en annan låt. Jag trodde det var samma folkrids. Nej, idag, ja. Så... det är inte samma. Nej, nu vet det är en jävla det. skillnad. Mm. Och det är ju som sagt, det är ju mitt största nörderi egentligen här i livet. Det är ju folkrace och bilar. Så att det är därför det blir mycket som in är inspirerat på det. Och du ska ju säga till när du kommer till Rasbo på kör. Ja mm, men jag ska inte köra. Ah. Nej, och jag ska bort så det spelar ingen roll. Men <laughs> Nej, i framtiden... Gud, <laughs> <laughs> vad spelade du då för roll? Nej, jag skulle bara oh. skälla lite. Okej, okay. ja. Ja, men det får du. inte grann för att skälla. Nummer två då. Min där... Som jag så nämnde tidigare Ellen McLean Still alive From Portal This is a triumph du, du, du, du, du, du. Ja den är vacker Dataröster Danne ja, du, du, du är för söt Tack Ja um, Ja alltså ja, det, som sagt, Du vet hur jag har svårt men jag skulle väl nog vilja dra till med bara en låt ifrån ett jävligt bra spel. Okej. Okay. Bara där bara för att det är nördigt. Mm. Och då vill jag nog ta Hellmarch ifrån Red Alert. Mm. Som de flesta har väl spelat Red Alert, antar jag. Ja. Yes. Så att, ja det, det är väl... Ja, gjord av Frank Klepacki Som har gjort typ musiken till i stort sett alla kommande konkursspel Ja. Okej okay. Har han gjort Så att, nej men det, det Fan, Hellmarch funkar alltid Bra. Alltid den är så jävla tung Ja, jag måste komma ihåg vilken det är Jag får kolla upp det, Red Alert har man spelat mycket Så jag ja, kommer ju känna igen den dum Du. Ah, den är bra. Jag sitter och på den just nu. Jaha. F Fanon? Eh, ja, jag går, <coughs> går tillbaka till Warp Zone igen och uh, turn me on. Ja. Mm. Det här är uh, konsolfighten. Ja visst. Underbar video. Mm. Wheat är snyggast. Wheat? But Wheat. hon är crazy. Hon är ju hon är crazy. Oh, hon är har du fin. sett hennes ögon? <laughs> men hall, hon... Nej, du har inte lyssnat på hård Podcast när jag beskriver vilka tjejer jag tänder på. Ja, men hon ser ut som att hon ska äta upp dig vilken sekund som helst. Ja. Inte lämna en, ingen... Hon kommer inte lämna ett sju. Hon kommer tugga i sin ben och allting. Ja. Oh. Hon är galen. Hon är mörk. <laughs> då, kommer, då, då, då lägger du att gilla Jack ifrån, ifrån Mass Effect. Jag ser du, har nej, inte spelat nej, tvåan. Jag har inte ah! spelat tvåan. <laughs> <laughs> mm, mm, mm. You're gonna love Jack. Jaså, alltså, Jack. Mm -hmm. Ja, ska vi gå på nummer ett då? <laughs> ja, men, ja, där har jag nog fan. Där, där har jag faktiskt en som jag faktiskt kan helt ärligt säga att den är... Fan, det är fan en att etta på sån här mm. lista faktiskt. Mm. De tidigare jag har nämnt har varit så här, oh, var ska jag sätta dem? Ja, oh, jag mm. sätter lite här. Ettan när man var spiksäker från första början. Och det är Billy Boyd Med The Last Goodbye Från mm. Hobbit Battle mm. of Five Armies mm. Slutlåten där mm. Och Billy Boyd och är Pippin I Sagan om Ringen-filmerna För er som vill veta om det mm. Men just man ska kolla i, I den här länken som vi kommer länka med Musikvideon Den, den går ju från det storslagna i Från Hobbit och Sagen om Ringen Så att slå ihop När jag hade sett sista filmen och visste att det här är sista filmen och kollade igenom den Alltså jag blev nästan tårögd Varje gång jag lyssnar på den här låten Så får jag stå fräst Tänkte säga Jag får Vad Nej, heter jag, det? Jag, jag förstår vad du menar ja, eh, Vad heter det? Eh, man, armen, håren reser sig Man ryser, ja, gåshud, ryser. Gåshud, gåshud Precis gåshud. Mm. Varje gång jag hör låten så ryser jag Och får gåshud mm. mm. Den är Älskade Det du precis grunka? För du, sa du, du sa att du var tårögd i första meningen andra meningen sa att du hade ståfräs. Gråtrunka, ja. Gråtrunka, mm. ja. Kan det ha hänt några gånger när man har suttit ensam och lyssnat? Uh. Nej, det är min helt klar, självklara detta. Danne? Uh, ja, som, för, som, som första vill jag nog sätta Big Giant Circles uh, som har gjort musiken till Mass Effect. Mm. Uh, och jag skulle nog vilja säga Låten Shepherd of the Galaxy Som är slutlåten i första Ja oh, den är ju störst bra mm. Den skulle jag nog oh. vilja sätt sätta som etta För Big Giant Circles gör så sjukt bra musik han, han blandar ju det där storslagna med lite elektronisk... Ja, sådär. Ja, men verkligen. Den är ju riktigt, riktigt bra. Japp. Japp, japp. Så att, nej, den skulle jag nu vilja sätta som, som första plats på en sån här lista. Absolut. Föra Ja, jag, jag måste ju tyvärr ändra om i min, i min lista här och säga samma som Danne, för den är ju, den är ju riktigt, riktigt bra. Mm. Det är först nu... Det, du, du lyfter mina ögon eller vad säger man? Du öppnade ja, dem. Ja, precis. Ja, jag vill också sätta den som nummer ett, faktiskt. Ja. <laughs> Vad hade du i vanliga fall då? Ja... Vilken hade vi då? Jag tror jag hade någon mer folkrase så sak, faktiskt. hade du ja, okay. Tror jag. Jag har, jag har inte listan framför mig nu. Så att vi, men... Nej, jag kör jag också det, på den. den det riktigt, det, riktigt det finns en till som faktiskt hade passat in här. Mm. Faktiskt. Och det är ju The Steward of Gondor ifrån uh, Sagan och ringen uh, Sagan om kungens återkomst uh. just uh, när det där största slaget äger rum uh, när Billy Boyd återigen sjunger mm. uh, om The Steward of Gondor Mycket bra Mycket, mycket, mm. mycket mm. Men det är som låd du hinner om mycket ja, Consul Gordon precis En jag, jag har gjort en skitbra som heter Made to be Made to be jag kan inte sjunga så jag får bara ta det som där. Den. den är ju helt Och så Annie Lennox har gjort Into the West Kan man också kolla upp men. Det är så mycket bra musik Mycket bra musik ja. ja Så det är svårt att välja bara typ sånt här Fem stycken Precis visst, visst, visst Topp hundralista jag, jag skulle inte haft några problem att fylla en sån Nej det, är, det finns så mycket klassiker Alltså många klassiker som Verkligen sätter sig Mm och när mycket skulle bli som om ringen för mig för uff, vad jag ska Hobbit och Sagan om de ringen. Det är, Men du hade lite Facebook svar vi hade fått. nej just det, det har jag ja. <laughs> kan vi dra <laughs> Jo angående, angående det här temat med musik och allting. Mm. Uh, och vi nej, nu gjorde jag fel. Ja, Jag tryckte på fel knapp. Gör om, gör rätt bara? Mm, så gör om, Ja. Där glömde vi också att ta upp. Han mm. pratade lite grann om hur vissa låtar på farken och att vara en bra kombination till en trailer. Mm. Ja, där kan vi snacka om musik är musikviktigt med trailer. Ja. Det, det skulle vi kunna ta upp i ett helt eget avsnitt. Ja. Just ja, trailers överhuvudtaget, hur de ska ja, göra till ja, ja, exakt. Hur, hur se till att de ska se till Exakt. Mm. Så att Jonas utfordrar den honkanen, det tar vi i ett kommande avsnitt istället. För det kan vi grotta in oss på ganska ordentligt. Så mm. mm. skriva ner Tack. den och komma ihåg den då. Jajamän. Skriver jag in i schemat. Japp. <laughs> Perfekt. Då, då, då retar vi färna lite till. Mm. Så. Men vad <laughs> i helvete? Uh, ja. sen skriver <laughs> Niklas Mitan Pettersson uh, skriver att jag vill klämma in en favorit. Flash Gordons theme song alltså Queen med uh, vad heter det den heter det väl Flash va? Flash ah, ah. Master of the Universe. Precis. <laughs> Precis. Nej, vi verstaka Queen också Highlander har ju bra Ja också Jajamän. Där har vi, alltså, det, vi, som sagt, vi skulle kunna sitta tre i flera timmar och spela musik. I bara filmer, sen så har vi tv-spel och sen har vi serier, sen har vi... ja. Precis. Sen har man ju bara allmänt bra musik också. Jag menar, ja. vi skulle ju kunna hålla på hela natten om vi får. Jaja, så. ja. herregud, ja. Ja, vi hade och... ju en podcast i över ett år om musik, så ja, nog precis. kan det grottas ner alltid. Oh, ja. Och sen så skriver han också, Gets me thrilled like a child, det förstår jag. <laughs> Uh, Martin Larsson skriver Soundtracket till Judgment Night uh, Judgment Night släpptes 93, en film med Emilio Esteves bland annat uh, Charlie Sheens bror mm, mm, mm. Uh, Och det var på den tiden där hiphoppen skulle märkas ihop med hårdrocken mm. när, när det var liksom populärt så so okay. att det, det är allt ifrån, um, en Run DMC Det är till och med så att Slayer är med på den i, Och har gjort liksom En, en hiphop mashup ja. Så att jag, jag kan ta upp den lite fort här Cuba uh, Gooding Jr Är ja, Cuba nice. Gooding Jr. Och massa andra bra oh. uh, Soundtracket har till exempel House of Pain, de som gjorde, de som gjorde Jump, jump, jump Jump, jump ja. <laughs> Ah, ni vet vilka jag menar. Oh, jag ja, vet, jag tycker ja, jag tänker det. Ja, Absolut, men det, uh, det var fortfarande roligt att föra dig. Uh, ja, punkrockbandet Living Color gjorde en låt tillsammans med Run DMC. Mm. Uh, Slayer gjorde en låt tillsammans med Ice T. <laughs> cool. uh, Sonic Youth <laughs> punkbandet uh, gjorde en låt tillsammans med Cypress Hill. Mm. Uh, Sir Mixa han gjorde. I like big Button, I cannot lie. All your woman can't when a world was in but it'd be the waste and a run thing in your face you get sprung, wallop, wallop Precis, precis Tänk än en Open. gång så blev <laughs> jag sett ut förvånad när jag drickat fan texten Ah oh. Nico briljerar Strömix och Lot gjorde en låt tillsammans med Mud Honey, mm. som också var någon sorts rockband på den tiden um, oh, Faith No More ja, har jag gjort här Precis, Faith No More uh, Therapy and Fatal Cypress Hill och Pearl Jam. Har du bara ta några. Så att det, det, det var en jävla mash-up. Så att, alltså det, det, soundtracket är riktigt, riktigt, riktigt ja, bra. Coolt. Jag blir sugen på att kolla filmen också om det är något att se. Det är det, så se den. Absolut, coolt. Mm. Det, det ska bli riktigt balt. Det ska gangsta. bli riktigt ballt att gå in på bloggen sen och kolla på alla länkar och grejer. För att det är mycket här som jag känner att jag också vill kolla på och lyssna på. Mm. För se hur mycket som länkas så får vi... Ja, men inte annat får ni länka. <laughs> ja, får vi också. Annars och sen bara lusen, inte och nu. Inte nu. Judgment night. Ja, men då har vi den. Mm, mm. Äh, sen så har vi såklart vår lilla, vår lilla husrotta, Boffe. <laughs> Vad var det du jämför, jämförde med Nicke? Matilda Tack för kaffet! <laughs> ja, precis. Bortom vår alldeles egla ståkrum, Matilda. <laughs> <laughs> ja, ja, faktiskt. faktiskt. För det som lyssnar jo, han på Han har det. ju alltid någonting att ja, tillägga och sådär. Det är ju skitbra. Men, ja, det är det vi behöver. Vad för en nörd? Ja, exakt. Vad mm. för en nörd. Och det, det uppskattar vi. Eh, det och kan han jag har jag nämna skrivit... lite snabbt också. Ja, ja, ja, att I början av nästa vecka kommer ni få ett specialavsnitt på bloggen. Där vi kommer prata Dungeons and Dragons några stycken i Danielson Dragons-gruppen. Både jag och fanarna med. Mm, och mm. då kommer ni få höra Boffer prata lite för den ska vi spela in imorgon. Och så kommer den komma upp tidigt nästa vecka. Ett litet specialavsnitt. Jättebra. Fortsätt. Boffer har skrivit soundtracket till spelet Bastion. Det är väldigt bra. Och det kan jag säga. Jag satte mig och lyssnade på det idag och jag kan bara hålla med honom. Vi hade missat det helt innan. Alltså jag vill spelade det spelet. Vi har hört att det ska vara mm. sjukt bra. Det finns Precis. så billigt också på PC och allting så det är någonting jag måste sätta ner och testa. Exakt. Sen skriver han även eh, musiken i Assassin's Creed 4 Black Flag. Och där ska vi också vilja säga att all musik i, i AC-spelen är för jävla bra. Mm. Ja. Gen genomgående bara klass. Mm. Mm. Han fortsätter. Han, han, han har mycket att komma med här. <går> det är bra. Uh, Gears of War-trailen minns ni när, när första spelet kom? Mm, mm. Mad World. Mm. Mm. Inte, säkert. Bunga mm. ja. faces. Worn out <Ja>. faces. Oh. Worn out ja. places. Ja. När första trailen kom då var det vad han trodde REM men det är inte det Gary Jules. Som sjunger Mad World. Okay. Uh, den är det, riktigt kan... bra. Mm, den är för jävla bra. Mm. Uh, sen så skriver han också. Att han, som sagt han är en nörd. Uh, han skriver. Men sen har du musiken från indiespelet To The Moon. Uh, och sen anime-serien Beck. Uh, och så avslutningsvis så har, skriver han också. Spelet Transistor har uh, väldigt, väldigt bra musik. Okej. Okay. Uh, Fredrik Rubinsson skriv, skriver tror enkelheten i låten gör väldigt mycket att betraktaren inte lyssnar inom citationstecken på låten utan att den finns där i bakgrunden, typ Mario, Bru Mario Bruce <laughs> på Nintendo Donkey Kong på Super Nintendo samtidigt självklara filmvalet Hajen Mm Mm. Uh, ju färre toner ljuden har, desto lättare är det att koppla ihop det med rätt spel eller film. Risken är att, uh, är att man annars lätt blandar ihop den med andra. Ja man är helt rätt det där att det ska inte ta över. Det var ju lite det Nä. vi också var inne på. Du ja, ja, han är helt precis. rätt där. Mm. Ja, men e det, helt klart. Då skrev jag till honom också att ja, till viss del sen är, är ju en rejäl musiknör som att grotta in mig på låtar som är lite mer komplexa. Och då avslutade han med En mer komplex låt som, en mer komplex låt sticker ut på sitt sätt Motsvarande de lätta låtarna Det är när man hamnar i mitten av dessa ytterligheter Som svårigheterna uppstår Ju mer komplex låten är Även mainstreamlåtar kan innefattas av detta Desto mer dit då framhävas För att lyssnaren ska greppa låten Och sammankoppla den med samma spel eller film Mm. Och det har han väldigt rätt i mm, Absolut alltså det, det kan vara väldigt stora saker som gör att, att, att man fastnar för äh, musiken i, i äh, ett spel Eller så kan det vara just det otroligt simplistiska mm. Sånt typ Absolut ja, men, så, Super Mario Bros eh, <laughs> Som bara det, det måste ju vara en av de enklaste melodierna någonsin Och ja. Den mest igenkända i tv-spelsvängen svängen Ja Ja i tv-spelsvängen. Jag tänkte annars, den du började sjunga på här för en liten stund sedan måste ju nästan vara den absolut enklaste... ...och mest igenkända i filmsvängen som finns. Vilken du menar? Hajen. Ja så. Det måste ju fan precis alla veta vilken det är. Mm. Då. Och det, och det finns Dada. ju inte många toner över i den. Vi mm. vet inte ja. hur lång den låten är egentligen. Den är ju tillfångat ja, ja, minuter just lång. Den, just den snuten. åtminstone ja, nej, nej, nej. ja, ja. Jo, den, den biten är ju väldigt enkel, men alla vet ju ändå direkt vad det handlar om. Someone move this walking carpet. Woo ki, woo ki. <laughs> ja. Och vill ni ha en avancerad variation av Super Mario Bros, <laughs> så kan ni kolla efter den tecknade serien som fanns förut. Oh. Och försöka Och det svåra där Eller det och så avancerade det där Det är att ut Vem fan kom på den här texten <laughs> den, den är helt jävla underbar ja, alltså. Jag satt där och kollade det, bara, med, Ja men Super Mario och, och så gick jag in på Youtube Och så bara åh oh, serien Ja där borde man ju få något bra och så satt och lyssna Och så kommer det där raptexten Nej. Ja, Nej Och på tal om så dålig rap Till Super Mario låtar Kolla in eh, Låten, jag ska kolla. Super Mario Land, alltså Super Mario Land till, till Game Boy. Mm. Där är det bra. Uh, ska vi säga. Uh, alltså, det ska finnas en låt. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men, så, så, låten heter: There ain't no place like Super Mario Land. Mm. Uh. Fine. Nu ska vi se. Ja, ja, ja. Uh, men jag kan för mitt liv inte minnas vad gruppen heter. Som gjorde den. Okej. Okay. Jag vet att det finns antingen på. Ja, den, den borde finnas på YouTube. Men jag, jag, säga, jag, jag ska leta upp den länken. Men det är också sånt här. Fruktansvärt cheesy låt. Dåliga rap. Dålig, dåliga rim. <laughs> Men för, som de ändå får ihop till någon så här svängig, glad, så här åh jag måste lyssna på den igen, stuk. Mm, okay. mm, mm. Mm. Så att, så är det, med det. Nej. Det finns många såna låtar också som ja. faktiskt inte egentligen är bra om man skulle bryta ner dem i lite beståndsdelar, men ändå när, man, när de sätter ihop alltihopa så blir det ändå så här men fan det är lite catchy ändå. Mm. precis. Jag kom på en, en, alltså den här låten måste jag bara nämna, annars kommer jag ju gilla mig själv någon gång i framtiden. Och det är Turtles. Ja. Oh. Oh. Jag, jag känner bara, alla vet ju vilken låt det är och jag var tvungen att bara nämna den så att nu har jag gjort det, tack. Ah. Eh, ja. Jag, jag kom på vad de hette nu. Ja. Ah? Ambassadors of Funk. Okej. Okay. Där har du gå in på Spot Spotify och så söker ni på Ambassadors of Funk och då kommer du hitta Super Mario Land. Nice, nice. Mm -hmm. Hade vi något mer från Facebook? Nej, det var det Nej. jag hade. Uh, ja, jag tycker vi har ju kört på nu ganska hårt med musik. Ska vi gå in på det sista som är fem frågor? Absolut! men jag är det spännande 7-7-ställningen. Fan, är det så det står? Det ah, står 7-7 yes. nu. 7-7. Och, Och eftersom det är den som leder som får börja så tänker jag tänka ut ett nummer. Från 10 till 1000 och det som kommer närmast få börja. 532. Ska vi se, jag skriver uppen 532 och du skriver 555. Fan ah, vad 5, tråkig 4. du måste du ta 5, 500 du också. Vad? 514? Mm. Ja 514. 514. Nej, nej. Ah, jag det är på ett nummer. 955. 955? Ja. Danne var närmast, för nummer jag tänkte på var åtta. Eftersom vi har <laughs> avsnitt åtta. Så du menar ett tusen? Åtta. Ja, ja, så ja. Så heter det så Danne får börja. Yes. Första frågan. Ghostbusters är en film med många kända ansikten i sig. Men det var mm. även många kändisar som tackade nej till en huvudroll i filmen. Bland annat John Belushi och John Candy. Vem av de här blev inte tillfrågad om en roll i Ghostbusters? Mm. A, Chevy Chase B, Steve Martin C, Michael Keaton eller D, Eddie Murphy Jag skulle nog säga Keaton C, Michael Keaton, Keaton. Fanan, har du något? Ja, eh, jag har massor men jag är inte säker på att det är rätt för det <laughs> eh, Jag gissar ju på uh, Murphy Du säger D, Eddie Murphy mm. Och rätt svar är Dramatiskt B, Steve Martin mm. Chevy Chase tackade nej till rollen Som Dr. Peter Venkman Som sen spelades av Bill Murray Michael Keaton tackade nej Till exakt samma roll Och Eddie Murphy tackade mm. nej Överhuvudtaget att vara med i filmen För han skulle då precis spela in Beverly Hills Cops mm. Så inga rätt där Nej Fanan. Ja. En ganska lätt fråga Vilken ja. hudfärg hade hulken från början? A, lila B, ja. grön C, grå eller D, blå Vilken var hans originalfärg från första början han gjordes? Det här är ju garanterat någon säger där jävla kuggskit så att jag ska missa det bara för det Men eh, grön Du säger B, grön? ja. Jag ser också grön. Du ser också B, grön. Bara för det så är det säkert lila. Ja, jag men... säger det också. Det är säkert någon skitskum färg bara för det. Och rätt svar är... Grå. Ja, men... de säger hade... du nu Säger du nu att det är för att de är ritade i svartvit och blir ja. kokig på dig? De började göra honom grå, men sen så blev det, hade Marvel ett problem med att få ut färger på sina printar. Så då började det komma gröna nyanser på hulken, och sen ändrade de ja. honom till grön. Aj, hulken på... har ett tag i serien också varit lila. Jag det var det... Mm. Det hade för att jag hade sett en, en lila hulken någonstans. Någon mm. än så länge. Det Danne... finns en röd det var, också. Det var... mm. Angry Hulk, den har... ja. röda hulken har lyft Tors hammare. Det har ja, inte det. den gröna. För... Angry Hulk ja, Är inte han arg redan <Muller> Jo, ja, men röd då är det något köprätt Jag vet inte vad det. det är om det från det andra universum Jag är alltid angry. <skratt> då är till och med <mär> <Du> ba, <"Nämy>. hulken arg Då räcker det inte med att Bruce Banner <mär> är arg Då måste hulken i sig vara arg själv För att han ska bli röd <skratt> <kör> <kör> <Ja>. Danne mm? <skratt> I Venezuela 2010 Så infördes en lag där man får fängelsestraff Om man importerar Tillverkar, säljer, hur ut eller distribuerar våldsamma data och tv-spel. Hur länge ligger fängelsestraffet på? A. 2-6 månader. B. 1-2 år. C. 3-5 år. Eller D. 6-8 år. C. C. 3-5 år. Mm. Färdig. Ja. Vad B. B var ett till två år. Ja, det känns som att de skulle kunna vara hårdare än så. Men jag... Om jag någonsin ska kunna gå förbi Dan och ifrån så kan jag inte ta samma alternativ. Så jag tar B. Du tar B? Ja. Och rätt svar är... C, tre yes! till fem år. Yes, yes, fan. yes, yes. Åtta sju. jag har gått om här. Mm. Fanan Ja Två kända skådespelare från Star Wars Carrie Fisher och Mark Hamill Har båda varit med i en och samma Kevin Smith-film Vilken? A. Dogma B. Malrats C. Jayden's Island Bob Strikes Back Eller D. Clerks 2 Var det ett som var Dogma? A. är Dogma Ja, då eh, kör jag på D. Klöcks 2. Ja, D klöcks 2. Jag säger C. Du säger C. Det är en sann Bob strikes back. Och rätt svar är G C. C. Tjejen sa en Bob strikes ja, men back. C. Ja, ja, ara! Helvetes 97. Fan. I filmen spelar Carrie Fisher en nunna som blir ja, ja, påhoppad av Jason <laughs> Eller, Hon ska gå efter den oskrivna lagen. <laughs> Vad? Och Mark, ja, Hamill var... skriver, eller, Mark Hamill spelar den onde Cockknocker. Yes. <laughs> <laughs> nu ska vi se, det var Fana som började där så du är Danne. Mm. Mm. är är sista nu. Nu är det sista yes. frågan du måste uh, försöka komma ikapp Step up därifrån. your game bro Åh, oh, vad fan Vad kom första gången, eller första avsnittet ifrån Liksom, när jag bara Naila allting Okej, okay, oh. sista frågan Alla känner vi till Konami-koden som bland annat I kontra ger 30 liv istället för 3 Men hur utför man Konami-koden Nej A, upp, ner, upp, ner Höger, vänster, höger, vänster, A, B B upp, upp, ner, ner Vänster, höger, vänster, höger B, A C, upp, upp, ner, ner Höger, vänster, höger, vänster AB Eller D, upp, ner, upp, ner Vänster, höger, vänster, höger B, A Jag tror du skulle ta en svår fråga mm? Jag skojar med mig med den Mailar du den <fussion> Fan dig <fussion> Jag, jag lyssnade på en podcast tidigare då, där de, Nej så vilken tar du? Ja. Upp, upp, ner, ner Vänster, höger, vänster, höger, B, Start Du tar B där mm. Mm. Mm. Och du Färnan? Färnan, bara ba, ba, för, ba, för att vara snäll Ta samma Ja Jag, jag, jag, jag satt och tänkte att jag skulle komma på ett bra, en bra Och ta samma <laughs> liksom, så här, Ja men det är klart som fan Det är samma eh, Ja, ta samma, samma. kom igen mm. Och det är helt rätt och precis som du sa där så ibland införs även start i koden. Precis. Mm. I vissa spel. I vissa spel. Yes. Det har gjort att ställningen nu står 10 till Danne och 8 till Färnan. Varför ja, måste... gott ja, Jag måste plugga. Jag måste plugga. Jag känner det på mig. Fan. Aj, nu är det illa. Ja, det är men... en dålig trend där. <laughs> det är som det är det. Oh. Ja, det är som det är och det var det sista vi hade idag då. Som vanligt, hör gärna av er till oss på Facebook eller på mailen, SvenNerdGate.gmail.com Eller NerdGate på Facebook. Mm. Hitta oss på Twitter, Abit Ja, och så ja. tänkte jag bara snabbt plugga också som jag sa tidigare att vi kommer köra Dungeons Dragons, ett litet avsnitt om vad vi tycker och sånt om uh, Dungeons Dragons som rollspel nu och sen kommer vi fortsätta med det här som en miniserie för vi kommer börja nu köra böckerna som kommer ut i 5 edition. Så kommer vi prata om varje bok när vi har spelat klart dem. För er som är, är intresserade av de små nördigheterna. Mm. Mm. Men, Danne, tack för den yes. här gången. Tack själv, tack själv. Fernan, tack för den här gången. Tackar, tackar. Och tack till alla er lyssnare. Så hörs vi nästa gång. Tjängeling. Tjängeling.